Imperiul Iadului, Pista no. Fira al naibii să fie, a zis Gregor, cine vrea o lume în care să fim toți egali? Fiecare om pentru sine, asta zic eu. Lântzing a dat încet din cap în semn de dezaprobare. Gregor făcea parte din categoria celor cărora li se spălase creierul, chiar înainte de naștere și, evident, nu avea sens să încerci să-l convertești. Gregor tocmai își deschidea gura ca să facă vreo remarcă provocatoare cu privire la socialism și struguri acri, când bătrânul a venit alergând și a pus capăt discuției. E nevoie de voi acolo în spate. I-a dat un ghiont lui Gregor. Grăbește-te, e un pic de agitație. Când nu este, Gregor și-a aruncat casmaua jos și a pornit cu bătrânul. De data asta ce mai e? Recunoaștere în spatele liniilor inamice și să nu încep să minte văicărești, n-a fost ideea mea. Au sărit jos într-un adăpost unde porta stătea întins cât era de lung pe un pat de campanie. Ochii lui Gregor s-au deschis larg, acuzator. De unde ai făcut rost de ăsta? L-am găsit, a răspuns porta simplu. Într-adevăr omul era un geniu în felul lui. Tipul de om care ardea întâmplător peste o ladă de șampanie în mijlocul deșertului Arizona. Tipul de om care găsea paturi de campanie rătăcite unde nu se aștepta nimeni. Bătrânul i-a împins picioarele la o parte și s-a așezat lângă el cu un aer obosit. Bun, asta este porta micuțul, legionarul, Gregor și Sven. Veți veni toți cu mine, de îndată ce am să mori, nu altceva. Porta s-a ridicat brusc în capul oaselor. Toți cred că noi suntem singurii soldați nenorociți care luptă în războiul ăsta nenorocit. A tras curiosul un șut unei căști, iar noi ceilalți ne-am solidarizat cu el într-un cor îndurerat. Da, de ce noi? Totdeauna nenorociții de noi. De ce nu pot merge și alți fraieri pentru variație? De ce nu găsesc pe altcineva să le facă treaba lor murdară? Bătrânul a ridicat o mână și ne-a redus la tăcere. Valetele și afurisitele de bocete nu ne fac mai ușoară situația, a zis. – Ordinele sunt ordine și voi știți asta la fel de bine ca mine. unde e micuțul? S-a întors acasă, a mărâit porta. A zis că războiul nu-l mai amuză. A luat primul tren spre Berlin și m-a rugat să vă spun la revedere din partea lui. Bătrânul s-a încruntat. Furios a făcut o mișcare bruscă spre mine cu capul. Sven, du-te și găsește-l și să nu pierzi toată furisită asta de noapte cu asta. Am dat peste micuțul jucând zaruri cu trei soldați din compania a patra. Era limpede că într-un moment al jocului se încă era seră. Unul dintre soldați avea un ochi vânăt, iar altul își îngrijea o mână cu o contuzie serioasă. Micuțul însuși a reacționat foarte nefavorabil la vestea pe care i-am adus-o. S-a cu mine la adăpost, strigând tot drumul, sfidând total ordinul pentru liniște. Ascult aici răpnit de îndată ce a ajuns față-înfață cu bătrânul. Eu nu pot să umblu pe vremea asta din noapte în spatele liniilor inamice. Nu mă simt bine. Sunt bolnav, se pare că nu-ți dai seama. Mă doare spatele, nu mă țin bine pe picioare. Parcă am și în cap. Mă dor oasele, cred că am făcut gripă. Nu-mi pasă nici dacă ai luat o porție de blenoragie galopantă," a izbucnit bătrânul. Ți s-au dat ordine și o să te simți. Al naibii de bine ca să le execuți, chiar dacă va trebui să te târăști în patru labe." S-a întors spre noi ceilalți. Așa, încetați vorba și fiți atenți. Astea sunt parolele. Picioare de lemn și o pereche de cizme de pâslă." Picioare de lemn și o pereche de cizme de pâslă?" am întrebat. Bătrânul s-a uitat sever la mine. Asta am zis noi așa? Cei cu tine? Ai surzit?" A luat o ladă cu grenade și a început să le împartă. Poți omorâți? Le-am învârât în buzunare și ne-am pregătit să pornim în misiunea nedorită. Nu vreau să mai aud nicio vorbă din partea vreunuia," a șuierat bătrânul. Tăcuți, fără tragere de inimă, supărați, am ieșit unul după altul în întuneric în urma lui." Se lăsase o ceață joasă, lipicioasă, care se înfășura în jurul picioarelor, asigurându-ne protecția de care aveam nevoie. Ne-am gemuit în iarba udă, ascultând și forțându-ne ochii până ne-am acomodat cu tunelicul. De undeva din față am auzit gomote înfundate și ne-am dat seama că liniile inamice nu puteau fi departe. Bătrânul s-a întors și ne-a șoptit. Mergem înainte. Țineți-vă cât mai jos posibil și nu deschideți focul dacă nu vă spun eu." Am pornit din nou prin ceață și prin iarba înaltă. Brusc, din apropiere, s-a auzit sunetul alarmant de metal pe metal. Suficient să bage în sperieți șase soldați prudenți care se târau prin întuneric. Bătrânul s-a lăsat în genunchi în iarbă, iar noi l-am urmat. Am stat o vreme așa, fără să ne mișcăm sau să vorbim, apoi bătrânul i-a șoptii legionarului și mesajul a fost transmis înapoi la ceilalți. Lângă un pilon, la numai câțiva metri în dreapta noastră, se găsea camuflat un post de mitralieră inamic. Fără îndoială, dincolo de el se găsea prima dintre tranșeele rusești. După câteva momente de liniște, bătrânul s-a ridicat prudent în picioare și ne-a făcut semn cu mâna. Ce naiba urmărește, așuierat Gregor furios. Am aflat unde sunt afurisiții de ruși, ce mai vrea? Naiba știe, am zis. Dezamăgiți, am mers înainte pe urmele bătrânului. Chiar și regionarul totdeauna indiferent față de pericolul personal și necazuri, a început să pună la îndoială înțelepciunea de a merge mai departe. Fii cu minte, a zis insistent. Am auzit ca și tine care au fost ordinele. Am făcut ceea ce am fost trimiși să facem. N-are rost să ne forțăm norocul. Asta eu de a zis bătrânul furios. Atâta timp cât eu comand aici, faceți ce zic eu, s-a înțeles. Legionarul a ridicat din umeri. Bine, bine, nu-i nevoie să te înfuri. M-am gândit doar. E bine, nu te gândi l-a spătuit bătrânul. Așteaptă până ne întoarcem. Atunci o să ai timp berechet să depui o plângere. Cuibul mitraliorilor era acum în urma noastră. Ne-am furișat prin iarba înaltă și am intrat în pădure, unde crângile trosneau și pocneau, iar ramurile care atârnau ne treceau peste fețe ca niște degete osoase. Încă o dată uniformele îmbibate de apă ni se lipeau de trupuri. Încă o dată făceam râni la picioarele goale în cismele pline de apă. Tremurând și temători, am înaintat prin lăstăriși. După câte știam, Întreaga pădure putea fi plină de ruși, dar când bătrânului îi intra o idee în cap, nu puteai să o scoți, așa că nu puteam face altceva decât să-l urmăm și să ne rugăm să se simtă mulțumit, înainte de a fi ajuns prea departe. Brusc s-au oprit, noi ne-am îngrămădit în spatele lui. Tăcut ne-a să intrăm în umbra copacilor și pentru o clipă minunată am crezut că ne vom întoarce, dar n-am avut un asemenea noroc. Dădusem peste linia de front a rușilor și următorul pas era să o trecem și să vedem ce era dincolo. Bătânul începe să o mi-a șuierat Gregor în ureche. Dincolo de parapet am auzit murmurul vocilor, zângănitul armelor, pași. Sub picioarele lui porta a trosnit o creangă. În întunericul nopții s-a auzit o bubuitură de armă. În mod automat ne-am pregătit pentru luptă. Deasupra parapetului a apărut imediat un cap. Am auzit voci vorbind repede rusește. Bătrânul a zvâgnit din cap. Să mergem! S-a lăsat în patru labe și spre groaza noastră a început să se târăscă direct spre tranșeele inamice. Chiar și regionalul părea puțin surprins. A ezitat o clipă, apoi l-am văzut pe bătrân îndreptându-se spre linii, Într-un punct unde era posibil, printr-un noroc improbabil, să reușim să trecem fără să fim văzuți. Legionarul și-a desfăcut mâinile într-un gest de resemnare. A pornit pe urma bătrânului, iar noi n-am avut altă posibilitate decât să-l urmăm. Uimitor, am fost norocoși. Chiar când un iepure a ieșit țâșnind dintr-un tufiș, alergând direct printre picioarele lui Gregor și trântindu-l la pământ, nimeni n-a venit să cerceteze. Am traversat cu bine linia frontului și tocmai începeam să respir mai ușurat când micuțul care mergea alături de mine a tras una dintre cele mai puternice, mai îndrăznețe și mai nerușinate bășini din toate timpurile. Bătrânul s-a întors spre el cu o furie rece. Mai trage una și o să... Fără să-l aștepte să-și termine amenințarea, micuțul a mai tras imediat una. A bubuit în noapte ca un obuz. Instinctiv ne-am aruncat la pământ și ne-am rostogolit în tufișuri. Chiar și micuțul părea oarecum îngrozit. În cele din urmă ne-am ridicat și am mers înainte prudenți, Dar n-am făcut mai mult decât câțiva pași când bătrânul ne-a oprit din nou. Undeva în față se auzea sunete de voci. Ne-am strecurat în tăcere să cercetăm. Nimerisem peste o mitralieră solitară, păzită de doi soldați ruși beți, care împărțeau o sticlă de vodcă. Am stat o vreme ascultându-i ce vorbesc. Unul era categoric mai beat decât celălalt. Îmbrățișa mitraliera cu ambele brațe și printre înghițiturile de vodcă îi tare frânturi de cântec despre Volga. Camaradul său părea pe bună dreptate nervos. Se uita mereu peste umăr spre pădure și din când în când zicea stăst. -st -st. Apoi vrăla sticla de vodcă în gura omului ca să-l facă să tacă. În cele din urmă, când sticla a fost golită, a intrat în panică și la amenința că îl pocnește dacă nu tace. Cu o demnitate de bețiv, omul și-a pus pușca pe umăr și s-a ridicat în picioare, clătinându-se. O să fac o plimbare, a zis. S-a cățărat pe parapet și a venit în direcția noastră cântând și legănându-se furios. Furios, camaradul lui a adălut sticla de vodcă după el, de la cât paci să-l nimerească pe Gregor, după care a aterizat cu o bufnitură la picioarele lui Porta. Bătrânul a bătut ușor pe micuțul pe umăr și i-a făcut semn din cap. Micuțul i-a răspuns prin același semn. S-a strecurat prin întuneric ca să se ocupe de hoinarul beat. Legionarul și-a tras cuțitul din cismă și a dispărut în direcția mitralierei. Câteva strangulat cu un cabru subțire de sârmă, celălalt avea un cuțit în coaste. Le-am luat armele și le-am ascuns. Avea să treacă ceva timp înainte ca tovarășilor să descopere că dispăruseră și primul lor gând avea să fie după toate probabilitățile că dezertaseră. Primul nostru gând, fără nicio umbră de îndoială, a fost să ne întoarcem în grabă la postul din liniile noastre. Gregor s-a întors chiar să plece fără să-l aștepte pe bătrân să dea ordinul și s-a ales cu urlete pentru râfna lui. ne întoarcem, când spun eu," a zis bătrânul glacial și nu înainte. Niciodată în ritmul în care mești tu a bombănit porta pe un ton de revoltă. Bătrânul a ignorat. Totdeauna cel mai bine era să-l ignori pe porta. El își avea legea lui, dar cu toate astea era un soldat excelent și bătrânul nu a fost primul care a descoperit că merită să-i suporti veșnica brăsnicie și lipsa de disciplină, pentru a-l avea alături într-o situație critică. Ne-am continuat drumul mai adânc în pădure. Intenția mărturisită a bătrânului era să descoperim ce se afla în partea opusă, dar acum începem să privim întreaga expediție cu un ochi vizibil cinic. Mi-l închipuiam ducându-ne în marș tot drumul până la Moscova, doar ca să aruncăm o privire la Kremlin. În cele din urmă copacii au început să se rărească și ne-am dat seama că, probabil, ne apropiem de câmp deschis. Am ajuns la marginea pădurii și acolo răspândită în fața noastră ca un covor pe striți, cu venea și pleca. Nu era ceea ce personal aș fi numit un spectacol care să-ți încălzească inima, dar se părea că bătrânului îi dăduse fiori. Bine, bine am murmurat, frecându-și gânditor bărbia cu o mână. Minunat, acum ne putem întoarce. Toți în afară de legionar și bătrânul însuși ne-am întors imediat și am luat-o la fugă. Micuțul și Porta au intrat în pădure galopând, cu Gregor și cu mine, doar la câțiva pași în urma lor. Pe neașteptate i-am ajuns când erau ispitiți să se oprească din goana lor, ca să cerceteze trei cadavre dintr-o groapă de proiectil. Trei ofițeri morți, doi ruși și unul german. Micuțul și Porta au schimbat priviri. Nu poate fi rău, a zis Porta. Au sărit împreună în groapă și au început să percheziționeze cu lăcomie cadavrele în căutare de bani și suveniruri. Porta umbla prin buzunare în timp ce Micuțul le deschidea gura ca să caute dinți de aur. Le dezbrăcaseră aproape la piele când au apărut bătrânul și legionarul. Regionalul a privit indiferent, dar bătânul, ca de obicei, aproape și-a ieșit din minți. Marci de acolo imediat, lăsați cadavrele alea în pace. V-am mai spus că nu tolerez un astfel de lucru, e dezgustător. Sunteți cadouă și vine. Filar să fie, sunteți mai răi decât animalele sălbatice. Bine, bine," a zis porta împăciuitor, stăpânește-te. O să faci hernie dacă o ții mereu așa." Ce-i cu zarva asta?" a întrebat cineva. Cu un răcnet de furie, bătrânul a sărit în groapă lângă ei. În clipa aceea, cerul întunecat de deasupra noastră a fost brusc luminat de o rachetă, iar noi ne-am aruncat instinctiv să ne adăpostim. Sunt pe noi," a zis legionarul furios. Acum o să avem ceva distracție." Undeva o mitralieră a deschis focul. O ploaie de rachete a ca cerul transformând noaptea în zi. Împrăștiați-vă! N-a mai fost nevoie de un al doilea ordin." Am luat o lagoană prin pădure și am fugit cât ne-au ținut puterile, căzând printu fișuri, străbătând greu pământul mlăștinos, cu hainele făcute ferfeniță de spion și rugi. Ne-am reunit în cele din urmă într-un cuib de mitralieră părăsită, Lipsea doar Gregor. Unde naiba este?" a întrebat bătrânul furios. Unde naiba o fi ajuns? L-a văzut careva." Niciunul nu-l văzusem. Mă duc eu să-l caut," a zis porta. Bătrânul a întins imediat o mână spre el. Îți interzic să te miști de aici, e un ordin." Lasă-te de fleacuri!" Am râit porta descotorosindu-se de el. A dispărut printre copaci, pe drumul pe care venisem. L-am auzit strigând în timp ce alerga. Gregor, unde n-ai nebun?" a furisit. Numai decât bubuitul tonurilor rusești a început din nou. Pe deasupra noastră zburau obuze, trasoare și rachete. Bătrânul a ezitat doar un moment, apoi a înjurat în șoaptă și a sărit afară pe urmele lui Porta. Imediat am ieșit și noi. Fusesem prea mult împreună în cursul războiului ca să lăsăm pe Gregor pe mâna rușilor. În întuneric au apărut forme amenințătoare. Porta a aruncat câteva grenade într-o vizuină de vulpe și l-am tras afară plin de indignare. Ce naiba crezi că faci? a întrebat bătrânul. Stai acolo și trândăvești liniștit ca un pui de găină în cuib, în timp ce noi ne învârtim căutându-te, cu 9 milioane de ruși după noi. N-a fost vina mea, a zis Gregorul Sus. Toți au fost pe urma mea. Nu mă pot bate singur cu toată armata roșie, nu? Asta te-ar fi așteptat, a zis pudios bătrânul, dacă te lăsăm acolo să putrezești. Restul călătoriei am făcut-o fără incidente. Micuțul ne-a informat că după părerea lui Haide, care știa totdeauna ce era de știut și foarte multe în plus, urma să fim trimiși în curând la Varșovia, Sunt o sută de mii de britanici. Așa a zis Haide, o sută de mii de britanici și tot orașul e înțesat cu soldați polonezi. Vom fi acolo de anul nou, așa a zis Haide. O, oh, da, a rânjit porta. Credeam că plecăm toți în Germania ca să fim acolo de Crăciun. Ne-a trebuit mai bine de o oră ca să ajungem la o relativă siguranță în liniile noastre. Bătrânul s-a dus să-și întocmească raportul, în timp ce noi ne-am prăbușit pe saltele ca să tragem un pui de somn. Până la urmă n-am dormit niciun pic. Abia am închis ochii ca și a apărut bătrânul și ne-a să ne trezim. Îmi pare rău, băieți. Încă n-au terminat cu noi. Și-a desfăcut mâinile într-un gest de scuză. Geniștii vor încerca să rupă liniile inamice și noi suntem trimiși să-i sprijinim. Patul Bătrânul a zâmbit cu un aer obosit. Îmi dau foarte bine seama că nu mă bucur de mare popularitate în acest moment, dar n-am ce face. A ridicat din umeri. La urma unui e război. Pleacă de aici, a zis porta plin de sarcasm. Cine ți-a spus asta? Gregor s-a ridicat în capul oaselor și s-a uitat jalnic în jur, cu ochii umflați de som. De ce să ne trimită pe noi?" a zis nemulțumit. De ce să trimită pe oricare dintre noi? De ce nu pot curăța furisitul deloc una palm Pentru că stăm plus cu muniția," a zis bătrânul tăios. Îmi pare rău, dar asta e situația. Nu pot face nimic. N-are niciun sens să vă uitați așa la mine. Nu eu am pornit războiul ăsta nenorocit." Supărați, am ieșit unul după altul din tranșee și ne-am încolonat în urma locotenentului LV. Duceam cu noi doar sacul necesar pentru asalt. Când lucrai cu pionierii, lucrai rapid. Nu te încărcai cu echipament inutil. Se părea că în această împrejurare urma să nu ni se dea nici măcar sprijinul de tankuri obișnuit. Războiul devenea, într-adevăr, cumplit. I-am găsit pe pionieri cinci companii constituite într-un batalion, gata de plecare și înarmați cu grenade ofensive, grenade de mână cu coadă, armament de infanterie și câteva bombe cu napalm de proveniență rusească. O companie era înarmată cu aruncătoare de flăcări. Aveau o reputație proastă pionierii ăștia. I-am găsit ciudați, tăcuți, necomunicativi de ei înșiși ne am ignorat total din momentul în care am sosit și când port a întrebat dacă are care va vreo țigară să-i dea, un ofițer i-a întins un pachet fără o vorbă și fără măcar să privească în direcția lui. Cei cu el?" a întrebat Gregor nervos. S-a întors spre un caporal cu fața aspră care își curăța dinții cu unghia. Cei cu voi? V-ați pierdut furisita de limbă?" O întrebare destul de justificată te-ai fi gândit, dar nu se știe pentru ce motiv caporalul s-a considerat jignit. În câteva secunde au fost unul la gâtul celuilalt și din clipa aceea ne a mai fost decât o chestiune de timp până să intervină și alții. Micuțul era tocmai pe punctul de a-l sugruma pe un soldat îngrozit când o voce furioasă ne-a chemat la ordine, iar noi ne-am întors cu părere de rău să vedem cine ne strica distracția. Era vechiul nostru prieten, Maiorul, care abusese incidentul cu colonelul Hinca. Stătea cu picioarele desfăcute, cu mâinile în șolduri, privindu-ne cu un ochi rece gânditor, de parcă eram o adunătură de specimene pentru laboratorul de cercetări. În spatele lui, cu fața lipsită de orice expresie, stătea locotenentul L.V. Eu v-aș sfătui, a zis Maiorul Sec, să vă păstrați toată puterea ca să ucideți dușmanul, mai degrabă decât pe voi înșivă. vă. Vă pot asigura că nu o să fie o excursie școlară de duminică. Ochii i-au rătăcit peste noi și brusc s-au oprit pe porta. Prietenii ne mai bine. Porta a ieșit în față cu un aer războinic. Maiorul s-a holbat o clipă la jobenul galben, pe care porta ținea să-l poarte oriunde mergea. Îl avea de la începutul războiului și ofițerii înțelepți se învățaseră să-l suporte. Iați oroarea aceea de pe cap ai izbucnit maiorul. Ce naiba crezi că e aici? Bal mascat? Mă tem că nu știu, domnule maior. Portaș și-a scos jobenul și latinul respectuos în fața lui, ca un antreprenor de pompe funebre. N-am fost niciodată la bal să trăiți. Nu fi impertinent, caporal. De cât timp ești în armată? De mult timp, domnule maior. De mult prea mult timp. Maiorul s-a încruntat brusc. Fii mai precis, caporal. Da, să trăiți. Portaș a înțepenit picioarele și a popnit din călcăie. Îmi dați voie să-mi consul documentele militare?" Maiul a scos un sunet de nerăbdare din gât. L-am văzut pe locotenentul lui, transformând în grabă un zâmbet larg într-un căscat înăbușit. Ești clătin caporale?" Da, să trăiți!" Portaș a înclinat capul în semn de scuză. Am fost examinat odată de un psihiatru militar în Potsdam să trăiți!" După părerea sa autorizată, zicea că sunt debil mental din naștere. Zicea că după părerea sa sunt incurabil. Zicea că n-ar fi trebuit să fiu lăsat liber cu alți oameni. Zicea că, oh, pentru Dumnezeu, caporalen încetează. Maiorul a renunțat la lupta inegală. S-a întors pe călcâie și s-a îndepărtat sănsoși, urmat deloc jobenul și a făcut cu ochiul lui Lenzing, care îl urmărise oarecum admirativ împotriva propriei voințe. Așa trebuie procedat, a zis. Îi nebuneștea binelea, dacă o așa destul de mult timp. A venit ordinul pentru acțiune și pionierii și-au strâns centurile și s-au pregătit de plecare. Maiurul, ocupat cu trimiterea oamenilor, la moarte aproape sigură, ședea în siguranță într-un adăpost și mesteca un trabuc baban. Artileria rusească răsunea puternic și vigoros... În comparație cu rafalele slabe și sporadice ale armelor noastre decalibrate, am urmărit cum prima dintre cele cinci companii a fost trimisă în luptă ca să fie măcelărită. Era comandată de un locotenent care avea ochii cenușii adânciți în orbite ai unui non-agenar așezați pe fața netedă a unui tânăr. I-am urmărit cum au ieșit din tranșee și au alergat direct în gura armelor inamice. Sinucidere prostească, a zis Barcelona, care stătea lângă mine. Crimă idiotă, am zis, gândindu-mă la maiorul din adăpost care își fuma trabucul barban. Au fost făcuți bucățele înainte să fi înaintat mai mult de 200 de metri. Doar un mic grup, condus de un sergent, a reușit să ajungă la obiectiv. Rece și calm, cu o indiferență aparentă față de grindina de foc din jurul lor, și-au aruncat grenadele în liniile inamice și au fugit să se adăpostească. După ce s-a așezat praful, nu s-a mai văzut niciun semn de la sergen și oamenii lui. Doar o fâșie lată de pământ, pustită și aici colo un trup fără cap, fără brațe și picioare, o grămadă de metal răsucit, o grămadă de carne carbonizată. Pentru mai n-a fost suficient. A chemat a doua companie comandată de locotenentul Chelț, și a trimis-o pe ulmele primeia. Aceștia au urmat aceeași cale, alergând prin același fum și aceleași gloanțe, prin același infern, ca să fie uciși de ruși, calcând în picioare mădularele împrăștiate ale camarazilor lor morți. Au supraviețuit doar câțiva, câțiva oameni risipiți, au realizat o pătrundere în liniile inamice și au intrat în trașee să lupte. Maiorul și-a amestecat la bucul până l-a făcut zdrențe și, cu prins de nebunie, a chemat compania următoare. Ofițerul comandant era tânăr, nou și entuziast. Proaspăt ieșit din școala de la Grosborn, nerăbdător și pregătit să moară pentru o cauză pierdută. Și-a ridicat brațul deasupra capului și a intrat galopând în arenă, urlând la oamenii lui să-l urmeze. Aceștia l-au urmat ca niște animale bine dresate. Prima rafală l-a lovit pe tânărul ofițer în stomac. A doua i-a retezat picioarele de la gresne. A continuat să fugă încă vreo câțiva metri pe cioturile însângerate, agitându-și încă brațele și strigând ca să-și încurajeze oamenii. Fără îndoială când a murit, a avut vedenii cu Sfânta Cruce de Fier. Atacul a fost respins. Au fost trimiși în luptă cei cu aruncătoarele de flăcări, dar înainte să ajungă la jumătatea drumului, din liniile rusești au început să se reverse valuri de fosfor în întâmpinarea lor. Se învârteau cu hainele în flăcări, se zvârcoleau pe pământ ca șerpii, iar carnea le cădea de pe oase. Doar șase s-au întors din acest infern. Unul era locotenentul care îi condusese. Îmi pare rău, domnule Maior. Stătea abătut înaintea Maiorului, cu fața înnegrită de fum și uniforma alsă, cu părul și sprâncenele pârlite. Îmi pare rău, dar nu e posibil să trecem. Nu e posibil? Nu e posibil? Ce ne va vrei să spui, nu e posibil? Maiorul și-a smuls, rămășițele trabucului din gură și le-a strivit sub talpă. Pe Dumnezeu vei fi împușcat pentru asta lașitate în fața inamicului. Ești o rușine pentru armata germană. În pare rău, domnule Maior, noi am făcut maximum de efort. Maximum de efort? Asta numești tu maximum de efort? Asta e o rușine nemaipomenită. În acest caz, permiteți-mi, a răsunat o bubuitură și locotenentul s-a prăbușit la picioarele Maiorului. Revolverul i-a căzut din mână și s-a rostobolit pe pământ. Maiulul a scos un zgomot de exasperare. S-a uitat sever la cei câțiva ofițeri care mai rămăseseră și privirea ei s-a oprit pe cel mai tânăr dintre ei, Ditel, locotenent Ditel, la ordin. Dute și alată, venenorociților de aderuși, că armata germană mai este încă o forță de care trebuie să țină seama. Arată-mi pentru Dumnezeu că mai am cel puțin un ofițer pe care să mă pot bizui că duce la bun sfârșit un ordin. Ditel nu era din substanța din care sunt făcuți proștii cutezători. El nu avea niciun chef să-și sacrifice viața într-o misiune fără speranță. Dar ordinul era ordin, chiar când era o trimitere la moarte sigură și nu avea o altă soluție decât să asculte. S-a dus tăcut la ușe. Maiorul a bătut prietenește pe umăr cu o mână binevoitoare. Arată-le din ce suntem prămădiți, băiatul meu. Nu trebuie să ne temem de lepădături. Locotenentul Ditel și oamenii lui au pornit în ultima lor călătorie, acoperiți de focul mitralierei noastre. Înainte să fi parcurs, măcar un sfert de drum au dat de necaz. Imediat, Maiorul a acuzat pe Ditel că e un prost și un laș, care va fi împușcat pe loc, dacă va îndrăzni să se întoarcă viu. S-a întors furios spre un alt ofițer. E în regulă Plain, totul depinde de tine. Du-te acolo și descurcă lucrurile pe care le-au încurcat porcii ăia smiorcăiți." Locotenentul Plain a ezitat doar o secundă, apoi brusc s-a repezit înainte în haos, răgnindu-le oamenilor lui să se țină de el. L-am văzut înaintând prin fum și flăcări. Proiectilele explodau la picioarele lui, gloanțele îi erau pe lângă cap, dar el era încă acolo în mijlocul învălmășelii, luptând ca un demon, strigând la o grămadă de cadavre să se ridice și să umble, trăgând după un sergent care a încercat să fugă, apropiindu-se din ce în ce mai mult de linia de front rusească. Aruncătoarele de flăcări ale inamicului au fost distruse. L-am văzut pe locotenentul liter făcut fărăme. L-am văzut pe locotenentul Plain și un grup de soldați cum au ajuns la prima tranșee și s-au angajat într-o luptă corp la corp sălbatică. Siberienii erau ca roboții, instruiți să ucidă sau să fie uciși. Luptau cu o hotărâre rece, fără nicio emoție, impasibil și indiferenți față de viață sau moarte. Plain și soldații lui făceau ultima sforțare. păreau beți de bucurie amețitoare a măcelului. Cadavrele au început să se strângă grămadă unul peste altul: de germani și ruși la oaltă. Oameni cu gâtul tăiat, oameni cu burțile sfâtecate, oameni cu capul atârnând de umeri printr-un tendon. Când s-a terminat măcelul și micul grup a fost lichidat, siberienii și-au șters calmi cuțitele de sânge. Și și-au reocupat pozițiile. Un singur supraviețuitor a revenit în liniile germane și a căzut mort la picioarele maiorului, chiar când și-a deschis gura să raporteze. Tâmpiți, a zbierat maiorul. Tâmpiți și lași. Nimic altceva decât tâmpiți. Incompetenți și lași.